Чи вона не лупила вас віником? Згадайте, як вам одне її перепадає. Пси з червоними ошейниками загавкали, а тоді заскавучали і промовили людськими голосами, що пропускають їх на п'ять хвилин, лише для того, щоб вони виконали цю місію. Великий грізний пес посадив на плече синові над синами маленьке цуценятко і прохарчав. Воно вам допомагатиме у вашій історичної ваги справі. Побратими піднялися на горішню палубу і мало не зойкнули. Он де справжня розкіш і краса! Тут вешталися поважні подорожуючі а офіціантки в прозорих костюмах, які нічого не ховали, подавали їм заморські вина, усілякі земні плоди та дивовижні наїдки. Деякі викупувалися в блакитних басейнах, яких тут було багато, і світили щасливими лицями. Хотіли собі скуштувати тієї смакоти на тацях. Але офіціантка різко вихилясом відійшла і промовила. «Вам не тут і не таке. А ти звідки знаєш?» – обурено зранив син над синами. «Що у нас на лобах це написано? А як же написано?» «А тобі не соромно в такому одязі ходить?» «Це мій робочий одяг. Ви ж це протягли навіть у закон». Інакше мене з роботи звільнять. Бачив, як живуть і жирують тут, — зітхнув сина над синами. Обжираються, маржина проклята, а нам хоча б крихти того принесли. Неправда, — заперечила офіціантка в прозорому одязі. Що залишиться, я занесу вам такий наказ. Побратими чули гучні розмови, що доносилися то із розкішних басейнів, то із саун, то з більярдних, то із широких ліжок, куди особливо часто заходили юні самиці із обслуговуючого персоналу, то з застолів, що вгиналися одноїдки. «Пусть нас слышит весь народ, пусть знають, что курс наш лежит от города русских моряков в порт Красная площадь. Мы не сойдем с этого выстраданного пути. Пусть слышит, но этот зной, этот ад показывать не надо. Да здравствует наш народ, народ-труженик, народ-многострадалец. Мы знаем, что ему сейчас тяжело, но эти трудности долги. Вот решим вопрос, и славяне, братья, опять будут цвести и пахнуть. Мы с Россией будем вместе до крышки гроба. Без России нам капец. Язик у всех должен быть только русский. Вот такое все. Миткий чоловічок, лед тримаючись на куцих ногах, виставив язика. Всім у роті надо помінять язики на рускі. Оно попам деяким поміняли і як ловко вони глаголять. Із басейну вийшов поважний бородань у чорній сутані, струсив із себе воду, випив келих міцного напою і промолив. Да это же не Божий язык, это же творение дьявола, на нем нельзя молиться. И организация их не церковь, а секта. Она не каноничная. Кто будет туда ходить, не спасется, погибнет. Спасение идет только от Москвы. И благодать раздает только Московская церковь. Син над синами стиснув кулаки і шепнув до побратима. «А ти бачиш, що вони всі голі, як король? І цей вгодований чернець, і ці офіціантки?» Він рушив до чорноризника і сказав сміливо. «Сам ти, творіння пекла, кожна мова від Бога, а спасіння і благодать також. Ти єретик, імперський раптий, а не раб Божий. Благодать іде від Святого Духа, а не від Москви. «Как вони сюди попали? Хто дозволив?» – почулася звідусель. «А ну, брися отсюда! Вам сюди нельзя. «Как они попали? Позовіть красноглазих!» Жовно заграли в вбух на лицях і обидва стиснули кулаки. — Ми повинні життя покласти, а піднятися сюди, — урочисто промовив син над синами. — Так, ми повинні покласти своє життя, аби бути тут, а це все шобло спустити он туди, — побратим махнув рукою на бурхливій хвилі. Встигли добратися до краю палуби і сплюнути на голови тим, що пили шампанський коньяк, кидали кісточки і шкурки фруктів на голови тим, що були в понизі. Цуцик, що сидів на плечі, повернувся, підняв хвостика і торкнувся шовковий засмаги спочатку жінки, а потім чоловіка. Обоє затряслися від обурення. «Что ты делаешь, сволочь?» «Це ж не я, це ж песик», — засмеялся сын над сынами. «Ах, ты ж бандеровец вонючий, мразь, скотина!» «Я мазепівець, це он він бандерівець». «Я тебе сейчас рила разрісую». Навколо здінявся регіт оплыски. Ревні сторожові пси прибігли і потягли їх до виходу. Виконали місію і біжіть. Ви ж бачите, що тут іде напружена робота. А цуцика нашого віддайте. він ще не одного виручить. Їх спровадили і відібрали песення поки спускалися східцями донизу, наштовхувалися на п'яних з пов'язками на чолах. Возрождення Союза! Кожен тримав у руках по пляшці Московської, пили з горлянок і волали. Весьмір насіл'я ми розрушим да основання, а затєм... Син над синами гідливо скривився, а його побратим... Підбив, мов би, ненароком пляшку червонолицьому чоловічку із синім носом. Скло голосно вдарилося об зуби. Червонолицей спаленів і кинувся на побратима. Коли б не дівице із тацею в руках, що несла недоїдені бутерброди та виногради з горішньої палуби, то щинилася бійка. Однак безліч рук відразу ж потяглися до наїдків, а побратими тим часом проштовхнулися крізь той пожадливий натовп. Однак їм перегородила дорогу група людей, на чолах яких світилися слова слав'яні браття. Одна дама, кокетливо вигинаючи стан, підпливла до сина над синами і простягнула фужер із шампанським. «Вот я, тебя, дружок, давно ищу, Випій з нами. Или ти не славянин? Я то слов'янин. Але навіщо це тобі, доньці Аравійської пустелі? Чи ти стала вже слов'янкою?» Випуклі очі спалахнули, і вона кинула. «Когда ви в місті...» «Легче вас спасти і координувати ваше повідіння», – вона відпливла. Хтось ішов і люто матюкався, раз по раз і каючи. То був чолов'яга у довгих сімейних трусах, неголений і з синім спитим лицем. На грудях у нього темніла татуїровка з портретом Сталіна і Леніна з написом «Наше діло праває!» До нього підбіг голий чолов'яга із шахтарською казкою на голові, на якій пламеніли слова «Донбас і НАТА – врагі!» Вони вдарили гранчаками і висушили їх до дна. Повз них рухалися зворохоблені, захмелілі люди на чолах і грудях яких світилися татуїровки. Огні Мартена. Крим, ісконна русская земля. Київська Русь ісконна была провинцией Москвы. Москва, Второй Рим і немножко іерусалим. Жінка з пояскою на чолі Дишло правди, читала свої вірші про кохання і її слухали чоловіки із татуїровками на плечах село і люди. Походжали бородані з напівголоними головами і татуїровками перевернутих хрестів. Побратими проминули групу чоловіків і жінок, що тихо співали стрілецькі пісні. Колись вони були всі разом, а нині стояли осібно і холодно й сумно дивилися на весь цей клекотливий Вавилон. Побратими також вдали, що не помітили їх. А Вавилон клекотів, сварився, матюкався, водив один одного за чуби і кидав у морське шумовиння порожні пляшки, лушпиння, кісточки фруктів, недоїдки тістечок, тортів, бутерброди з ікрою та червоною рибою. «Фу, який дурдом!» сказав втомлено син над «І це поводи націй Срамота!» Вони зайшли до його каюти і дістали з холодильника пиво. З насолодою припали до холодного напою. У двері хтось постукав, і невдовзі запливла юна офіціантка стації в руках. Поставила її на стіл і промовила – «Ужин 8 на вашем этаже». «А ми хочемо вище», – роздратовано мовив син над синами. «Вище нельзя. Здесь все чотко розписано». «Ясно», – докинув побратим. «Не помилюся, якщо скажу, що на горішній палубі трапеза у вісімнадцятій». «Все правильно». Їм надо многое обсудить і рішить. Тобто схавать, а недоїдки скинуть нам. Дівчина зникла за дверима. От панда. Старий, ми повинні життя покласти, а скинути їх сюди чи взагалі викинути. Народ бідує, а в них уже звук лізе. Хтось зупинився навпроти відчиненого вікна. Побачили сивочолого і ще кількох святненківців. Обома затрясло. Прислухалися до їхньої балачки і спаленіли від обурення. От банда! Дивіться, як жирує. Ні, ми повинні життя покласти, а скинути їх сюди, чи взагалі викинути. Народ бідує, а в них уже звук лізе. Це плагіат, обурено промовив до побратима сина цинами. Ним струсонуло сильніше, ніж там на горішній палубі. То все опоненти, а ці віднині вороги. Звідки це каналізацію понесло? голосно мовив побратим, а ті, що стояли на палубі, різко повернулися до вікна. Сивочолий примружив очі і промовив моби у відкрите море. А й справді тхне. Це, мабуть, десь розкладається чийсь політичний труп. Або із якогось фарисея вийшла справжня суть. Догниває патріот України, щоб повністю звільнити місце патріотові власної кишені. На палубі засміялися і квапливо відійшли. — Пішов ти, придурок, лайно собаче, разом із вашим хуторянином Святненком. — А чого це я його тут не бачу? — запитав побратим. — Мабуть, картопельку на своєму хуторі підгортає, щоб потім у сиротинець відвести, Їдко докинув син над цинами і обидва розреготалися.